Кілька хвилин, яка безкінечність. Люба добігла до середини мосту, припала до огорожі, вдивлялася у печерські пагорби. Макс зітхнув, вийшов з автівки, закурив, пішов до мосту. Ніколи він не бачив Любу такою збудженою і схвильованою. Несподівано поряд із автівкою виник чудний дядько. Говорив щось, а коли Макс озирнувся до мосту, то не повірив очам. Біла спідниця раптом сіпнулася, полетіла у воду і зникла без сліду. Жарти у нас? Такі. Жарти? Максе, негайно їдь звідси, ти почув? Макс Тис на газ мазератті мчало геть від сумнівних забав, і тільки коли вискочила аж біля лаври, хлопець отямився і різко натис на гальма. Мобільний вчасно. «Рома? Я... я нічого не розумію. Вона стояла на мості, а потім я бачив тільки білу спідницю, що полетіла у річку, і все». На воді жодної хвилі, начав безодню. Припини, мене інше цікавить. Поряд нікого не було. Якийсь чоловік приїхав до Києва у справах, але це містика. Що відбувається? Я, Макси, здається, тобі потрібно алібі. Повернися і знайди того чоловіка. «Навіщо?» Макс кілька хвилин слухав настанови, відрубав з'язок, тремтячими руками повернув кермо назад до пішохідного мосту. Круглий, як гарбуз, дядько з портфелем-дипломатом і вельветовою торбою, прим'яв задом малу травицю, під Володимирською гіркою, біля трамвайних рейок, поряд із пішохідним мостом. Азету розстелив, вмостився на останні політичні негаразди. З турби сальця шмат хліб у руки. Чи поїсти? Від набережної до дядька двійко молодиків у полотняних штанях. Босі, як волоцюжки. Срочки до пупа розтібнуті, Мідні хрести на мотузках з шиї звисають І, знай, озираються. Не інакше, як хочуть, без слідів із з дядьком розібратися. Дядько напружився, сало у роті, Губами до соку стис, Руку до портфеля за ручку вчепився І... Наперед, видно, не вагатиметься. Бо сі хлопці кроків за десять від дядька зупинилися. Білявий дядька роздивляється, а шию скрутив, а другий, справжній велетень, вклонився до землі. «Смачної тобі вечері, світла християнська душа!» «Дякую, дядько обережно». «Чи можна у тебе світло християнська душе спитати?» Велетень далі. «Питайте, тільки навряд поможу, дядько, їм. Я не тутешній, якби не біда, хіба у центр попхався б?» «Центр!» – Свері аж підскочив. «Ми кишці! Чув куми!» «Ми вже у центрі райських кущів!» Микишка свирю за рукав смик, мовчи, І знов до дядька з поклоном. Прости вже нас світла душа врятована. Щойно прокинулися, бо на скільки років обітницю відпрацьовували у деревах. При корені були. Як звільнилися, зовсім розгубилися. Часом не знаєш, може у центрі реєстр який є для новоприбулих. Ач, хлопці, чого захотіли? Це ж вам не Європа. От я у Польщі працював. Так там, скажу я вам, свиря сипнувся, то ти ляхам поміч клав. За що ж тобі Господь вічну милість дарував, щоби ти тут тішився? Поліціянти вислідили. От вам і реєстр. Там усе по поличках, а тут крова моя на наукове поле забрела. Охоронці зарізали і продали. І сміються сучі діти. Нема на них управи, хоч плач. «Свиря, брови догори! Ова! Так тут і худоба є! У кого є, а у кого вже немає!» – зіткнув дядько, на оглянув. «А ви? Звідки такі чемні?» «Козаки ми?» «Серденята Дорошенкові!» – свиря носом поїв, до дядька ближче ступив. «Ох, і запашне у тебе сало, світла душа врятована!» Дядько око хитро примружив. «Так оці ваші балачки тільки заради мого сала!» Мовчки відламав хліба шмат на хліб сала товстим шаром. «Їжте, хлопці, тільки відчепіться з дурними розмовами!» Не просіть закурити, не питайте, де бібліотека чи якась реєстрова управа, бо після таких запитань рука сама боронитися, рветься. Свиря вчепився у хліб із салом обома руками. А не їсть до носа, підніс. Ой, не, слинка тече. А хіба так буває? Вони ж із кумом. Духи безтілесні, куми до Микишки. У мене голова від питань розколюється. А от, приміром, підемо, обірвав Микишка. Дядькові вклонився. Хай Господь береже тебе у раю, світла душа врятована. Куми до набережного шосе. На ходу смачно жували сало з хлібом, і все роздивлялися навкруги. І тільки коли ступили на асфальтівку, пішли в бік лаври, дядько зітхнув із полешенням і врешті відпустив шмат сала, що увесь цей час міцно стискав у роті зубами. Пронесло, тільки і устиг порадіти, як звиру вогнів, що мерехтіли і стрибали довкола, пароплавчиків, переобладнаних під нічні клуби, вирвалися два окремі агресивні вогні. Вони летіли, здавалося, прямо на дядька зі скаженою швидкістю. Дядько з переляку проковтнув сало, підхопився з газети, щоб не такій швидкості, а якщо хтось на дорозі Стежив за огнями, що швидко наближалися. На дорогу глянув свиря з микишкою посеред проїжджої частини спокійно товчуться. Хлопці, хлопці, загорлав, якого біса на дорогу виперлися. Та біжіть же сучі діти. Коми не чули сало із хлібиною. Мені у раю подобається з повним ротом. Розмірковував свиря А я так собі міркою Почав був Микишка І в цю саму мить Щось стрімке і тверде Яскраве, як палаюча зірка Прошло крізь тіла кумів І без зупину понеслося далі ні У дядька при дорозі Підломилися ноги Упав на холодні трамвайні рейки І заплакав Куми остовпіли. У свирі З рук випав хліб із салом. Він Пхикнув у світ Хижому чудовиську, Підняв дорогоцінну їжу, Обтрусив. Дрота нести Не встиг. Червона автівка промчала Крізь кумів, Обдавши їх смородом. Свиря закупилися, вороже глянув навкруги. «А може, і не дуже подобається?» «Треба Богові пожалітися, що це у нього за іроди по райських кущах гасають?» «Я так собі міркую, куми свиря, пагорбами треба пробиратися», – вирішив Микишка. Макс тис на газ, хоча геть не розумів, що робить. Навіщо? Розумна голова випускника лондонської школи економіки не працювала, наче несподівано вийшла з ладу, ніби вмерзла у велику людяну кулю і відмовила. Лід потроху танув, голови не відпускав, лився на плечі важкою чорною смолою. Такі у нас жарти. Повернися і знайди свідка. До ранку нейтралізуй, влаштуй у готель, а потім буде зрозуміло, що робити далі, кричав у мобільний батьків-помічник Рома Шиллер. Повернися. Іди його шукати, того свідка. Макс крутонув кермом, виїхав на порожню зустрічну смугу поближче до Володимирської гірки і побачив дядька. Той сидів на холодних трамвайних рейках під гіркою біля дороги, сльози витрав. Макс залишив автівку біля узбіччя, ноги до дядька, очі на Дніпро. Зупинився. Такі у нас «Жарти?» «Міст вилизаний, річка нерухома». «Що сталося?» «І... де Люба?» «Максе швидше?» «Не вистачало, щоб ще хто-небудь помітив Ромен голос у вухах, вкотре глянув на тиху воду, пішов до дядька, зупинився коло нього, а що казати?» «Дядько...» Підвів голову. Ти очманів. Та з розмаху по щоці лясь? Ах ти ж, скотеняко, та за грудки, і хто тебе тільки народив падло. На землю повелив, у шию увіп'явся, За душу виродка, за душу і мертвого до міліції потягнув. Що ж це ви багаті та пихаті, собі тільки дозволяєте, га? Щоб живу людину. Пусти, хрипів Макс, пусти. Дядько наче отямився, шию відпустив, сів на землю поруч із Максом, аж труситься од люті. Дякую, підсвинку, що не хочу гріх на душу брати, а то тобі... би та вставай уже. «Де тут у вас міліція найближча?» «Чекайте!» Макса теж трусило від несподіваного образливого болю. Ледь від землі відірвався. Я, «Я вас шукав!» «За що?» «За що?» Дядько підхопився, на дорогу глянув. Хлопців двоє. Посеред дороги йшли. «А ти своїм жигулем на них...» це не жигуль. Та знаю. Хай би ви всі на жигулі попересідали, падлюки. Ти хлопців збив. Чекайте. Да... Давайте заспокоїмося. Макса трусило вже балів на сім за дев'ятибальною шкалою. Які хлопці? Я нікого не збивав, клянуся. Ну, я ж не самогубця і не критин. Подивіться на дорогу. Нема нікого. Чисто. Дядько сумнівом поглянув на Макса, потім на дорогу. Проїжджою частиною у бік лаври рухалися автівки, жодних ознак ДТП. Чисто. Дядько аж сплюнув з пересердя. От холера! Мабуть, Фари ваші сліплять. Таке привиділося. Макс для годиці знизав плечима, мовляв, буває. Торкнувся рукою здушеного горла. Вибачай, синку, знітився дядько. Все нормально. Макса ще тросило. Я повернувся, бо ви, ви щось... Спитати хотіла, а я, здається, обійшовся з вами не дуже замовк нерви. І в тебе нерви, дядько на Макса здивовано. Оце так, бідуєш? А я думав, ви тут усі ситі, хвильку подумав, багатозначно. а, -а, -а розумію, дівчина... Макс перелякано смикнувся в котре оком на Дніпро. Нікого. Побіг до Автівки, відчинив дверцята. Сідайте, сідайте. Організую вам відпочинок у готелі. А зранку допоможу у справах. Ви ж у справах до Києва приїхали. Допоможеш? Сміхнувся дядько. Ти коли. Від мамчиної цицьки відірвався. Макс, непевно, махнув рукою, мовляв, просто повірте. Не мучте питаннями, не можу говорити. Для мого батька у цій країні зачинених дверей немає. Он як? Ну, добре. Бери мене під свою опіку. Цілий район тобі дякуватиме, як допоможеш. Замок. А звати тебе як? Макс Максим Сердюк. І мене Іваном Степановичем кличуть лікар я. Гусько Іван Степанович називався круглий, як гарбуз, дядько ввічливо. День перший Максів тато Володимир Гнатович Сердюк завжди святкував найголовніше свято свого життя – День Ленінського комсомолу. Навіть коли це стало немодним, а потім і небезпечним, обов'язково випивав келишок за організацію, яка ще у юності розкрила йому очі і довела на практиці – найприбутковішими у всі часи є посади політичні, а не фахові. Поки трієчник Сердюк двічі на тиждень боксував у шкільній спортзалі, щоб потім на перервах в туалеті без зайвого клопоту вибивати з однолітків копійки на кіно та танців, життя не вищувало ніяких особливих перспектив. Мама – медсестра, тато на заводі слюсарює, Хрущовка – двокімнатна, Могамед Алі – на стіні Супиться, дешеве вино вечорами у павільйоні під гітару і одні черевики на чотири сезони. А як опинився випадково на комсомольському зібранні, де обирали делегатів – на міську конференцію, і ще більш випадково потрапив у коло обраних, бо однокласниця-активістка захворіла, а від школи когось мусили обрати. Отут Вовка Сердюк і зрозумів, у яких хащах губляться стежки до успіху. Молоді хлопці секретарі комсомольських осередків Заводів, інститутів, організацій з іншого світу. На службових автівках поприїжджали костюми, краватки, рухи впевнені, розмови зарозумілі, а в очах тягар державницьких справ. З тут загін відправити хлопців до народних дружин загітувати. Несвідомо молодь до вступу в комсомол підготувати, на партійних зборах молодіжні проблеми висвітлювати. Влада. У цих років на шість за Сердюка старших хлопців була уже влада вирішувати за інших, за нього, Вовку Сердюка. Вовка затамував подих, а поряд – Вихвалялися один перед одним бувалі комсомольські ватажки. Один з Куби повернувся, в океані плескався, другий квартиру отримав, третього до Києва переводять. Вовка Сердюк повернувся додому і перш за все знайшов на географічній мапі Кубу. Могамед Алі десь зовсім поруч. За півроку вчителі вже соромилися ставити Сердюку трійки за неправильно розв'язану задачу з алгебри чи невивчений вірш. Хіба можна, коли хлопець створив у школі команду «КВК» Вечерами чергує на вулицях, щоб молодші діти не вешталися без діла. Очолив шкільну комсомольську організацію і вперше за останні роки відновив у школі тимурівський рух. А Сердюк зрозумів: вигадати і очолити можна будь-що, однаково робитимуть інші. З усіх добровільних комсомольських поневірянь йому найбільше подобалося чергування у народній дружині. Тут без наслідків для себе били морди і вивертали кишені п'яницям. І хай би хоч хто спробував поскаржитися. Та скоро подібний дріб'язок уже не надихав. На виході зі школи Відмінний атестат винахідливого Сердюка розбавляли лише три четвірки. І він без проблем, лише один дзвінок з міському комсомолу, вступив на престижний економічний факультет місцевого інституту. Ледь розумів, про що товчуть на лекціях. Міськи більш серйозними справами забиті, аби не вилетіти, з обоями професійних комсомольців, навчитися говорити взагалі і ні про що конкретно, з ентузіазмом аплодувати партійному керівництву і завжди мати при собі план заходів. На третьому курсі Вовко Сердюк перевівся на заочне відділення заради посади інструктора обкому комсомолу. Куба стала ближчою. І Сердюк на мить розслабився. Попереду рівною стежиною та все наверх стелилася красна доля. Світ навкруги став ясним і зрозумілим. Вступ до партії, квартира, машина, обком, потім до столиці і гроші, гроші, гроші, гроші і влада та одного разу після травневих свят. Сердюк з братами-комсомольцями так нажерся, що копити підкосилися, і він заснув просто у своєму кабінеті. А коли серед ночі прикинувся від відчайдушних криків, то перелякався на смерть, ухопив руки важкого кілограмів на п'ять, бронзового Леніна, що безділа стовбичем на столі, і побіг у те крило обкому, звідки захриплий жіночий голос несамовито кликав на допомогу хоч когось живого. У кабінеті першого секретаря обкому комсомолу Коваленка двійко чоловіків без штанів по черзі гвалтували на дивані обкомівську секретарку Соню. В одному інструктор Сердюк із жахом упізнав другого секретаря обласного комітету комуністичної партії Федора Федоровича Перепечая. Другого Вовка не знав. Може, хтось із перевіркою з центру? А чому не на своїй території – в обкомі партії і кабінети більші, і охорона надійніша. Мову відняло, а треновані боксерські руки не втримали бронзового Ілліча. Той грюк на підлогу. Чоловіки повернулися до Сердюка. Соня впала з дивана, поплазувала з кабінету. Другий секретар обкому комуністичної партії Перепечай – Натяг штани і наказав – геть! Вовка Сердюк чвалав порожніми вулицями до батьківської хрущовки і з усією очевидністю розумів – це кінець. Перепечай, тварюка крута і жорстока, і найменшої похибки не пробачає, а тут таке? Ні, якби мова йшла про будь-яку історію іншу дівчину з обкому комсомолу Вовка Сердюк навіть не вагався б. зазирнув би у кабінет і пішов собі далі. Сам мало не усіх колежанок по обкому перепробував на столі серед інструкцій планів, заходів і роздрукованих лекцій з марксизму-ленінізму. Але це була Соня. Тендітна, романтична, Замріяна, чорнява соня. В очі глянеш, Червоніє так відверто, Наче взагалі брехати не навчена. Сердюкові би таку дружину Точно першим буде. Розстроївся, ну, тварюки ж, Невже їм підлеглих підстилок не вистачає? І якого. Мене туди понесло із розпачем. Біля батьківської хрущовки на лавку впав, закурив. Володимире Гнатовичу вовка на автоматі плечі розправив. Ох, і подобалося, що в його без вусого Володимиром Гнатовичем звуть. Розправив, озирнувся і знову зігнувся. «Чого ти прийшла, Соню? Зранку до міліції йду. Слова, мов, із з каменя. Врятуйте мене. Підтвердьте, що ті двоє...» Підскочив, наче хто у зад палицю загнав. «Зачекай, зачекай. У землю дивиться, брови звів, наче думає, як правильно вчинити». Добре, що комсомольські навички розпотякувати на будь-яку тему з розумним виглядом удосконалив до витонченої майстерності. Видихнув. Хотів Соню за плечі обійняти. По-братськи, зі співчуттям. Вона від нього, як чорт відладину, не підходьте. Та добре, добре. Руки «Догори, здаюся, дай подумати, як тобі допомогти. Зранку до міліції зі мною підете?» – розплакалася. «Знаєш, Софія, можна виграти будь-яку битву, навіть коли на боці ворога орда бійців, а на твоєму тільки одиниці». Навіть коли немає сил, аби зробити один лише крок. Навіть коли здається, що життя позаду, а попереду тільки біль і страждання. Володимир Гнатовичу, я думаю, Софія, думаю, і ми, серце уп'яте, зробимо так. Зранку ти нікуди не підеш». Ти залишишся вдома і чекатимеш мого сигналу. Це повинно підтвердити, що ти у стані шоку і безпорадності, що ти захворіла від наруги і не можеш вийти на вулицю.